Mar i přes Michalovo varování ve opět zabloudila do lesa. Miláčkou šeptala, miláčku. Rozevřel jí svou náruč vstříc. Leželi spolu pod mohutným, košatým, zeleným dubem, nazí jako Adam s Evou. Líbalo ho na ústa, hladově a nenasytně. Nořila své prsty do trochu splstěných pramenů jeho hustých dlouhých vlasů, rozhozených povlhkem měkkém mechu, hleděla do těch krásně zelených očí a vdechovala smyslnou zemitou vůni jeho těla. Konečně. Konečně jsem zase s tebou. Zalila ji vlna neuvěřitelného blaha, plynoucí z vědomí, že jsou zase spolu a ona může všemi smysly vychutnávat jeho přítomnost. On jí odpovídal stejně vášnivě a roztouženě. Propadali se jeden do druhého jako do toho měkkého, živě zeleného mechu pod nimi, jako by už nikdy v životě neměli chtít nic jiného. V tu chvíli však uslyšela rušivě, hlasitě a nepříjemně tep svého srdce. S takovou se jí snad utrhne. Ne, to není srdce, přemítala ospale. Je to zvuk rychle se blížících konských kopit. Mara se najednou doslova vznesla nahoru, tak hrozně se lekla. Pojď, musíme, musíme utrect. Byl proti ní pomalý a těžký. Chytila jej pevně za ruku, Utíkejme, Tomé! Utíkejme! Napěla své nohy a veškerou vůli k útěku. Utíkejme! Tomáš ji zoufale brzdil. Cítila za sebou takovou tíhu, jako by chtěla běžet ruku v ruce s kamenou sochou. Nepustím tě ani za nic, umiňovala si. Miluju tě, Tomé! Tomášovi nohy. Však definitivně uvázly. Ohlédla se a uviděla jej tam skutečně stát vrostlého do země, jako krásnou, vysokou, tmavou sochu s dokonalým tělem, rozevlátými dlouhými vlasy a prázdným, kamenným pohledem. Strašně se vyděsila. A už tu byly, v kruhu kolem ní. Slyšela triumfální štěkot psů, cítila na sobě jejich horký dech a zvědavé, chtivé pohledy honců. Lovec, v tmavém plášti skápí, velmi vysoký, na svém mohutném tmavém koni, se k ní majestátně přiblížil. Na tváři měl bělavou škrabošku, jež neměla žádné štěrbiny pro oči. Vypadalo to zvláštně strašidelně. Z jeho tváře viděla jenom červená, energicky vykrojená ústa a výraznou bradu s krátkým tmavým vousem. V pravé ruce vyvažoval dlouhé, ostré kopí a mířil jim přímo na sochu. Ne, to ti v žádném případě nedovolím, vykřikla na něho. Postavila se před fauna v nekompromisní obraně. Nikdy mu neublížíš, pokud napřed nezabiješ mě. Lovec váhal a popojížděl na koni sem a tam. Snad čekal, že jí to přestane bavit. Ona však stála bez pohnutí. Bylo jí jedno, jak lačně Honci hledí na její tělo, bylo jí jedno i to, jestli tady teď umře, bez Toma stejně nemá cenu žít. Lovec se nakonec rozhodl. Jediným pohybem otočil kopí ve své ruce, napřáhl se a udeřil ji jeho násadou přímo do středu hrudní kosti. Rána vypadala lehce, ale byla drtivá. Jenom si vzdychla jako podťatá lípa a padala k zemi, pomalu a těše, jako když se v zimě ze zataženého nebe snáší sněhová vločka. Odkud si se ozval dutý zvuk loveckého rohu a všichni útočníci se najednou otočili, reagují synchronně jako hejno sardinek, pomyslela si Mara. Pozorovala je teď najednou, z výšky seděla na větvi stromu a komíhala nohama ve vysokých tmavých šněrovacích botách z cvočky. To bylo trochu legrační, vzhledem k tomu, že jinak byla úplně nahá. Hluboko pod sebou viděla na zemi ležet jakési cizí, groteskně zkroucené tělo s krvavou dírou v hrodi. Leželo u nohou Překvapivě krásné sochy fauna s vlasy, umístěnou tam mimo jakoukoliv estetickou logiku. To tělo bylo ošklivé a směšné, ale ta socha by se hezky vyjímala v její zahradě. Mara si vzdychla, protáhla černé letky a rozhlédla se. Svítá, bude se muset zvednout, uviděla okraj slunečního disku na obzoru. Ráno její radostný smích se proměnil v šumění perutí a v ostrý ptačí křik. A pak najednou ucítila prudký, nepříjemný dopad svého vědomí do čeho si, co leželo teplé a bezvládné, přímo na její pružné bílé matraci.